أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بك من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إِنَّ لا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِلَّا الَّذِينَ səlihəti, va təwasəv bil haqqti, va təwasəv bil sabrı. İllək nəzinent rəhbən ma ta viduz səlihəti va təwasəv bil haqqti, va təwasəv bil sabrı. Qüll, qa daşlı hierب ya! pəhsənsə. Birinci, biz dediği şey qarih okuyarkən istiav edilmə edə Allah Subhanı buyurur فَاِذَا قَرَعْقَ الْقُرْعَانَ فَاسْتَعِيدِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيبِ Qur'an okumaya başlayarkən istiav edilən və istiav edilmə edilmə hükmü iki yəni Qur'an anləri bəziləri vacib və bəziləri də Müstəhəb deyiblər, yəni ayətlə isə Amma istəqərinin bəzi yəlləri var ki, ucaq oxunmalıdır. Onlardan da biri dəns məclislərində tələbə görək istəqərinin uca səsindən oxsun. Ə'uqlu billəhi minəş-şeyfan rəqim. Amma namazlər və s.ə. yəllərdə ucaq səsindən oxunmur. Ona görə ucaq səsindən oxu, oranı da ucəldir. Səsini qaldır. Əuzu billahi Bir daha. Əuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Xatasını etdim. Əu. Bu, bildim əsas var. Laqisə təvvinə əsas. Əsas. Əsas. Əuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Əuzu Ona görə tam bir şəkildə biz deyək ki, qari oxuduğu zaman ən əsas, ən önəmli fikir verdiyi bir məsələdə biri oxuduğu zaman ağzını açıq bir şəkildə açmalıdır, təmiz. Açmalıdır ki, həriflərin məxrəci düzgün bir şəkildə ədə olunsun, tələssiz olsun. Və buna keçmiş qıraat alimləri, Quran alimləri buna qeyd edib bu məsələyə və xatə bir məsələlərdən səhəfçik qarın oxuduğu zaman ağzını açınır. Və oxuduğun zaman Əullu billə يوم لوجي لا تعرفه جدا عاوزين لا ينام في طال و في بالله أعوذ بالله Minə, minəşş, minəşşeypa, minəşşeypa. Bir daha. Əudu <gülüyor> <gülüyor> billəhi minəşşeypa, amir, haqib. Dodağın qadağı gəlməsidir. Biz dedik ki, dodağın neçə vənhalı var? Elə səndir neçə haldan ibarətdir? Dört haldan. Birinci fəthə. A Və bu da ən hasandadır. İkinci təsirə. İy, bu da ən çətindir. Üçüncü ortaq. Bu damma. Bir də sukun. Sukum bu halda. Əcərsən desən ki, أعوض بالله من الشيخان Demək istəyirsən ki, أعوض بالله من الشيخان الرجيم Çünki bu damma an alamətidir. Şəy... Adil şay ona qura damma yox hazır var çay ni pa ni qura da minş minş au illə minşey qədim rəji o Ər-Rahmanir-Rahim. Hərf açığı dedik. Baxın qardaşlar, fikirləyin, ağzını açan kimi hərflərin məxraci və tələffüzü daha açıq, aydın bir şəkildə tələffüz edirik. Bir daha okul ağzını aç. bismillahir rahmanir İndi gözəl dostlarına 2 dəfədir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Aradı, bir dəfə. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Gözəl. İdiqanı biraz qalın et. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. bismillahir Birinci ağzı aç. 1. 3-cü mənaldə. Bunu qorona açıq alın. 2 Sonra qalın. 1-ci ağzlaq. Bunu Bir də ruzu qalın deyir. 3-cü siz otmuş olsanız. Bismillahirrahmanirrahim. Həncə gəlsə. 1-ci. Wal-asr. wal Bismillah alhamdülillahi wa s-salatu wa s-salamu ala Rasulillah alihi alə wa sahbihi wa mən wa ala, thumma amma ba'd biz deyə çıra hərfi ümumən Qur'an ilmində, qiraat ilmində ixtilaflı hərflərdəndir. Yəni, ne demək ixtilaflı? Bəzən görürsə bir qalın okunur, bəzədə ince okunur. Yəni, Ərəbdində bu cür hərflər azdır, demələr, yoktur. Yəni, bəzə hallarda qalın bir formada okunur, bəzə hallarda ince bir formada okunur. Ümumən, biz qayda götürdüyücük, qalın, hər bir hərfinin qalın okunması üçün fəthə və ya dammadan sıxad olur. İncə okunması üçün kəsrədən sıxad olur. Ra hərfi əgər, ra hərfi, ra, wal, asr. Əgər damma olarsa, bu zaman ra hərfi özü-özündə qalın okunur. Əgər kəsrə olarsa, incə okunur. Birinci ayətdə fikir verin, wal, asri. Nədir? Təsrədir, yoxsa lanmadır. Deməli, nə, nə, nə, oxunur nəyə? İncəkdir, yoxdur. Belə baxsan, zahirdən, inci oxunur. Vələ əsri, keçsən, inci okunur. Amma dayandığın üçün o artıq təsrə hükmünü itirir və sükuna keçirir. Biz deyək ki, rahəcə sükunlu olarsa, qalın və inci oxumaq istəsən, özündən əvvəlki hərikaya baxırsan. Nədir özündən əvvəlki hərikaya Deməli, ondan sonra da sükun olduğu üçün yenə də özündən əvvəlki hərikaya baxsan. Nədir? Fətəh. Fətəh olduğu üçün artıq rahəcə qalınır. Əgər özü özünündə damma fətəh olsa, istər qabaqçından olursa olsun qalınır. Əgər özü sunulsa, özündən əvvəlki hərfin hərəkəsini götürür. Əgər fəthə damma olursa, qalmaq nur, kəsir incə oxumur. Mələ, burada baxın, Vəl-asri Mələ, biz bunu iki formda oxuyuruz. Əgər keçsəyək, incə formda oxuyuruz. Vəl-asri inəl-insən وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانِ Bayan-ı saraca, sükun halını götürür, özündən əvvəlki hərfin hərəkətinə uyğun olaraq hükum alır. Deməli, dedik ki, qanun əlaməti fəthə banmadır. Kəsirəyəcə inca alamək. Onda oxunur o, وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ Şələ edin, raradır var, وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصِرِ وَالْعَصِرِ Bu cür daha düzgünlük bir daha olur. وَالْعَصِرِ وَالْعَصِرِ Kimələ, hərfi dedi ki, əvvədilə A hərfi yoxdur, amma sözsüz aynı hərfini əda etməyi bacarmayanlar A-dan istiradə Bir müddət, bir müddət. Müəyyən bir müddət. Ondan sonra aynı hərfi olduğu kimi tənəfsi olmalıdır. Aynı hərfinin məxrəci hal boğazın ortasında boğazın ortası sıxılmaq nəticəsində sıxılıb va diye hərfi şudur. Azərbaycan bu hərf yoxdur. Azərbaycan a, a Ərəblərdə isə qalın, yəni boğazın sıxılması nəticəsində ay, ay Və bu hərfi düzgün адаd etmək üçün əl islə başqa aynaqlar. ee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 nə budu nə budu deyər tələffüz olunur. Deməli sən indi hər iki halda oxuyub birinci sukunla oxu və la asr oxu. və asr. Quronəçdir. Başla. Bu da. və İndi ikinci oxu. Geçkinci, vəl-asr-ı illəlisə. <gülüyor> Gözəl, məncəyə başqa bir qeyd yoxdur. Başqa sualı olan var. Və bizdik ki, ayələr sonu dedik ki, altı dənə həlkə var. Fətxə damma kəsirə, tənvin fətxə, tənvin damma, tənvin kəsirə. Bunların beşində sukun formasını edirik. Yalnız tənvin fətxədə ən olduğu halda isə ə deyərək, iki miqdanda uzadırıq yəni vasatiyyə hərif edər ki, nəfəs gəlir və dayanır, əgər suqunlu olarsa, aynı, özü suqunlu bir dənə ayına. ayına etdi, bəli, bu süfət yalnız ayında var, yəni gəlir və dayanır Səs. Ona qədər əksər qaylar ki, və isə deyir ki, İyyətə nəbudu. Nəbudu. yoxdur. Və ya, aynı deyirəm, yəni bu isfəti bilir. Və deyir ki, İyyətə nəbudu. Nəbudu. Bax, havaxını dayanmalı. Aynı edəcə özündən batdı. Amma nədə aynı? Aynı, əcər sükunlu olarsa, əcər sükunlu olarsa, nə olur? Havaxını gəlir və dayanmalıdır. Burdur deyə, sukunlu olmasa öz özün deyə artıq havaqını gerir. Çünki sukun etsə artıq söz bir-birindən ayrılır. Ona görə oxumaq düzgün deyək ki, valla asır. Düzgün deyək, onaya valla asır deyə tələffüz edirsən. ayəti bizə oxusun, biz oxusun burdur, daşıq. Bəli. İstəar eylədin öz-özündə. أعوذ بالنسبة لكي أشتراك في ذلك إن دخل إن الإنسان لفي غسل في الضهر إن الإنسان لفي غسل ساكبا في ذلك سين الله İn əldin sənə ləfi xusur, ləfi xusur, ləfi xusur, xusur, xusur, xusur. Biz də ki, sin dilimizin ucunu aşağı kəsici dişləri damaqla toqıldırmaqla əs və dili aşağı salmaqla əs, bir az yuxarı qaldırmaqla əs. deyə çıxır. Bir daha oxuz sinicəs incəyir. Amma ra özü-özündə qalındır. Sin incə də olsa ra qalındır. Nəyə görə? Çünki ra hərfindən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi bammadır və bammar özü-özündə qalındır. Gözəl. Birinci qeyd in-nəl-in-səmə. Biz dedik ki, in-nə nə deyil? mim əcəv şəddəli olarsa, səs burundan çıxır xarşına və iki həritə miqdağda uzadlar. İn-nə, İkinci isə qeyd in Deməli, ıxhə bir şey var da, ıxhə. Bizdə nə deyil, ıxhə? İxhə lüğəti cəhətdə dizlətmək qayd edək. Məfbə bu 15 hərflə. Allahsə mənd bir dərs də də də də eləməyə istəmirəm. Yəni o ancaq iqfa haqqında olsun. Çünki iqfa mövzusu belə vaxt götürür. Ola desin sabah inşallah bu dərs keçərik iqfa. Az ort bu dərs keçərik. Ümumən iqfanı ayırmaq üçün görsən ki bax onun üzərində heç bir hərəkət yoxdur. Fişir vermə ola. Əinlər ənsə Nəmuqran istifadə edin. nunun zəldə heç kimə tə'ənnə təsərrümə damlanə suyunyudur. Bu onu bildirir ki, bunun səsi bizdəd. İnnel insa fa iqfan etmə üçün də dedi nun hərfinin məxrəci halıdır. Dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxundurmaqla en en iqfan etdikdə isə dilimizin ucunu yuxarı kəsicik işlərin damağına toxun, mur yalnız yanına yaxınlaşır. Havada qaldır. İn... Xirv Bax, birinci də deyilən. İn səs ixfadır. Birinci səs ixfadır. Ona görə əksəri etdirir ki, in nel Bu cür oxunuş, üzgün oxunuş deyil. Nəyə gör, çünki ixfadı sən bunu gizlədirsən. Amma məxrəcət oxundurduğu halda sən gizlətmirsən. Artıq açılı vayədən bir şəkildə ədayırsən. in nel in deyə tələffüz edirsən. Qalan elə bir keyd yoxdur. Ləfi, uzatma var. Ləfi. Deməli, hər ə Üç sənə uzatma hərfinə baxdı. Hansılardır? Əlif, vav, yəni. diyər, əlif, zaman uzanır? Vav zaman uzanır? Yəz zaman uzanır? Yo, izləcək, Məlif, zaman uzanır? Mənim Əlif zaman uzanır? Məd. Yo, o məddi uzanmadır. Ümumiyyətlə zaman uzana bilər əlif? <gülüyor> sünə zaman oldu? Deməli, qardaşlar, Ərəb dilində Quran evmində 3 dənə uzatma hərfi var. Əlif, Vafiyyar. Əgər əlif hərfi özü özlüyündə sakin olarsa, sakin nə deməkdir? Yəni, üzərində nə fəthə var, nə kəsrə var, nə damma var, nə sukun var, heç bir əlamət yoxdur. Və özündən əvvəl gələn hərfin əlikəsi fəthə olarsa, ə olarsa, bu zaman bu ə səsi iki hərəkə miqdanında uzalır. Yəni, ə, ə, i, i, u, u deyə uzalır. Ona görə biz bunu deyirik, qalə, qalə, qalə, qalə. Uzatmasa olur nə? Qaləb. Uzatsa olur nə, Məlin? Nə olur? Qaləb. Qalə. Qalə. Qalə. Qalə. Qalə. Qalə. Məlin, onda nə, nə zaman uz uzalır? Həlifdən sonra hamıza əlif olasıdır, bir şeyin hərəkə olasıdır. Əgər əlif özü özündə sakin olarsa, yəni heç bir hərəkəsi yoxdur. Nə fəthəsi, nə damması, nə kəsəsi, nə sukunu və özündən əvvəl, əlifdən əvvəl, bax, qaləb sözünə fikir verir. Əvvəl hərfin hərəkəsi fətkə olarsa, bu zaman bu iki hərəkə miqdanı uzaldır. Qalə, əgər vav, vav və nə zaman uzanır? Əgər vav özü-özülündə sakin olarsa, yəni heç bir hərəkə yoxdur. Və özündən əvvəl hərfin hərəkəsi damma olarsa, bu zaman bu vav, u səsi iki hərəkə miqdanı uzaldır. Ku nu Q-nu q adın? Yə, əgər Yə hərfi q sakin olarsa, yəni üzərində heç bir hərəkə olmazsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsirə olarsa, bu zaman İ səsi iki hərəkə miqdarda uzandırır. İ, İ deyilir Q-ilə, q Q-i-lə, Ona görə ləfi sözü var burada, ləfi fikir verir. Yə hərfi nədir? Sakindir. Və özündən əvvəl hərfin ərkəsi kəsədir. Bu zaman bunu ləfi yox, ləfi deyə iki ərkəm iqdanda uzadırıq. Buyur qadaşım. Onda artıq əlifin üzərində nəsə var? Hökmə, mütləq. Əgər əlifdən əvvəl kəsirə gələrsə, bu zaman əlif nəsə var əlifdə? Ola bilir, şükun var. Məsələn, şükunlu bir haldadır. Məsələn, muqminun. Muqminun. Yəni, artıq nə? Sükunlu bir. Yəni, hər hansı bir qayda var. Ola bilməz, ola Bəli, istər yumru olsun, istər fətəs olsun, istər kəsəs olsun. Amma ola bilməz ki, əlif özü önündə sakin olsun və özündən əvvəl kəsirə gəlsin və biz bu əlifi uzadaq. Düzü, bəzi qirayətlər var. Bəzi qirayətlər var. Yəni, istəmirəm, ora girin. Məsələn, qilə sözünü susi qirayəti i ilə deyəl, u ilə oxuyur Va Yəni, iyidir, amma u ilə oxuyur. Yəni, bu istisnadır, bu bizim dərsa aiddir. Amma ümumən, ümumən, bu üç halda da bu formada olur. Bəli, dəyişə bilər. Ona görə uzatmaq mütləqdir. Və buna deyirlər, məddun tabi'i, yəni təbii mi? Və asli, əsli mi? Və bu da uzarılması bunun nədir? Mütləq bir şəkildə uzatmalıdır ki, buna bir misal... وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وما, وَمَا قَالَ وَمَا قَالَ وَمَا قَالَ Bunlar başka-başka menalardır. Başka-başka. Bəli, bir tane uzatmağa göre artıq mana değişir. Yəni, Quran-ı kemdə قَالَ -da var, قَالَ də var. قَالَ tam başka bir şeydir. قَالَ tam başka bir şeydir. Deməliyiz, 3-cü ayət, 3-cü ayəti mən istəyirəm bizə oxusun. Mən istəyirəm bizə oxusun. Tərstən sonra gələrsən, sənə onu əzbərlətdirəcək. Qardaş, buyur qardaş. Ofu, vəli. Bir də ona görə, buyur qardaş. Hə, indi gəl biz güləyik. Deməli qardaşla, birinci siz deyəsəkləri, sonra biz deyək. Bir daha de ona qardaş. Bileyim. Əmənu var, qanun istəniləcək və təvatur. Əmənu da. Gäbiri başlandı. etdi və dedi ki, vəkf bir qaydadır. Bizdə var vəkf, var səkt. Vəkf nədir? Səknəlmək. Vəkf dayanmaq deməkdir. Və vəqv zamanı nəfəs gedir-gədir. Səkt zamanı isə nəfəs dayanır. Və qilə mən raq qəlləbəl raq Səkt dedik nədir? Yəni səkt dedik, yəni sükunlaşmaq, yəni dayanmaq deməkdir. Və bu zaman nəfəs dayanır. Və sözü ki, vəqv özü bir Və Quran-ı kəmdə veqf alamətini bildirmək üçün bəzi işarələr var. Cin, siləsat, ləmiyə. Ona görə sənin illələzine əmenu və amilu səlihəti və tevəsəl bil haqqı deməyil. Yəni, veqf olar iləməyil. Nə zaman olar iləməyil? Nəfəs dayandığı halda. Və ya məna tamamlığı halda. Mən bildiğimə bildiğim görə üç dənə sözlə nəfəs dayanmır. Ona görə çalış, illələzina əmənu və amiru s-salihədi deyə tələfüz edir. Sonra ə, əmanın sözü və fikir verin, əmanın sonunda sukun var, yəni əlif var, üzərində bir yumuru bir həlkə var, sukun. Bəli, bu nəyin alamətidir? Bu onun alamətidir, cəmin alamətidir. Bəli, oxunmur, oxunmur, əlif var, oxunmur. Biz bunu harada götürdüyük? Kulya eyühel kâfirûn la a'budu mâ ta'budûn mâ ve lâ ene ve lâ ene a'budu ve lâ ene a'budu izâhi tişi harda elif görsəm ve elifin üzərində bucur sukun görsəm bu o deməkdir ki o elif var kökdə var amma oxunmur ümumən oxunmur yəni o əlamətdir cəm işarəsinin əlamətidir yalnız əlamətdir əlamət Yəni, bu forma cəm formasıdır. İllə ləviyyə O kəsə iman edənlərdən başqa. Əmənu, iman edənlər. Və ələrdirində cəm forması olduqda vav gəlir, vavdan sonra əlif gəlir. Amma özü-üclü oxumur. Prostə əlamətdir. Prostə əlamətdir. Ələqr. Bəli, bəli. Sonra Bir daha hıqqı -hı, qardaş, zəhmət olmasa. İllə ləviyyə əmənu. İllə ləviyyə və الصالحات s الذين Dəyəmək! İlləl-ləzīnə əmenu və amiru s-salihəti və tavâsəl bi-l-həqq O! İlləl-ləzīnə əmenu və amiru s Və amiru salihəti Birinci hərfi Ərəb dinləçidə hərfi var Üç dənə İkisini bilir, bir i̇ki də Hansı hədir Sən üçün deyə bir səsindir, biri hansıdır. Hansı hədir Deməli, iki dənə hərfi var Birinci hə Boğazın ortasından çan Hədir Hansı Azərbaycan dinlə, bu hə yoxdur Fə bu ğazın sığılması nəticəsində çıxan hərf dedir. Hərf, hərf, hərf, hərf, hərf. Və amilu s-salihət, el-hamd, el-hamd, el-hamd, bu formada yazılan hərfə bilər hərf. Ona görə, və amilu sözündə olan hə boğaz həsidir. Bəli, bizə çətin gəlir sözsüz və bu da mən dediğim kimi müəyyən bir vaxtdan sonra, müəyyən bir ə, müddətdən sonra tələbə öz zərində işləyə-işləyə bu hərflərin məxrajını düzgün bir şəkildə çıxarda bilər. Wa'amilu ssalihat. Onu onu ikinci misal, ikinci səh bil haqqi. Həqq sözünü də vəqf etdi, də o? Bəyandı? Ona görə demək ki, İlləl-ləzina əmenu və aminu və tevasaun bil-həqq Dədi ki, bu hərf nə hərflərləndir? Şimdi, qalqala sözün mənası nə idi? Və ya sözü və ya hər hansı bir hərfi tezdən yenidən bildirmək üçün. Çünki məqsəd nədir? Məqsəd nədir qalqalada? qalqala zamanı hava axını dayandır. Səndə hava axını dayandı, amma onu bildirmədin nədir? 5 dənə hərf var, hansıdır? Ə? <gülüyor> Hansı, <əklərdir>? <gülüyor> hə? Ə. Hansı səslər? Hə? Hə? Qadqamat yox o o iqamədir. Qad iqamət qaf də düzdür. Amma mimlə tə xutbəcə də adlandırdı. Deməli qardaş xutbəcə hərflər ha? hərfləri hansıdır? Bilmirsən? Xutbəcə ha? hərfləri hansıdır? Xutbəcədir. Hə? Yox bu məsələ. Biləndəyik. Qoq, boqədə, hərifləri hansıdır? Bilməsən? Hansıdır xıfbikət hərifləri? Mən deyirəm. Qoq, boqədə, qoq, boqədə, hərif hansıdır? Beş dənə pa, bə, qin, dəl. Və bu həriflərin tələffüzü zamanı havaxındır, hamısında bayanır. Bax qaq, əl-həqq, ق س ب د احد د الصراط ط ق س ل ق برج برج برج ona quru 5 dərs və qaf hərfi qaf hərfi Həmin 5 tənə hərifdəndir. Və bununla da bərabər şəddəlidir. Yəni, o düməkdir ki, və bununla da bərabər sözün sonundadır. Yəni, həm 5 tənə hərifdən biridir. Artıq qalqala var, böyük qalqala. Həm şəddəlidir, bu biraz da artırır onusfətini. İhəm e, də ki, nədir? Sözün sonundadır. Sən bu 3 tənə səfətin heç birini Ona görə, bayandığın zaman وَتَوَاسَوُمْ بِالْحَقْبُ wa tawasaw bil haqq qa ma yamtid bir saniyə iki saniyə Onun sonra həmin hərf yeniden tələffüz olur. wa tawasaw bil deyə tələffüz olunur bir daha oku. bilənlərini amr olunsan biz vadilan bi heç bir şey Və, və təvəsəl, yoxdur, və təvəsəl, əv, və, və hərfinin məxrəci hardandir? <gülüyor> Gönçə <gülüyor> forması aldığı halda və bu formada və, və, və, azərbaycan dilində və hərfi yuxarı kəsci dişləri aşağı dodaqlara toxundurmaqla əvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv V V V V V V Ərəb dilində isə V V V V harfində heç bir rol oynamır. Ancaq odaqla V V V V V Ona görə aynənda yol amı mollalar oku Aynə V V V V V V V ise, va, va, V V V V V V Və tevâsav bils-savq Aha, şimdi ayını baştan oku. Bir şey <gülüyor> <-t> <gülüyor> bilhakk bilhakk qaq bilhakk q bilhakk qalın qalın yok, oh. oh. yok artıq orada ister fethə kessə bu yalnız ixtilaflar və rəylərdir. Çünki bəzəldə dillər çox qutqucaq hərflərində fethə var, kessə də var, amma dilənlər var. Biz bu islahlara keçməyə ümumən qaf hərfinin qalın bir şəkildə bildirirsək. Baxmayaraq ki qaf hərfinin hərəkəsi kessədir. Baxmayaraq da ona qaf hərəkətə gəldisə də amma kesre heç də onun incə və ya qalın oxunmasına təsir göstərmir. Çünki qaf özü özlüyündə dayanır. Dayandığı üçün kesre həqiqəti gedir. Adın. Yəni biz əgər keçsək onda oxuyuruq bilhaqqi incə bir şəkildə. Amma dayandığımız üçün kesre getdi və oldu sukun. Sukun olduğu üçün özüündə qalındır və söz ondan əvvəlki hərsin hərkəsi nədir? Fətə. Deməli qalın oxunu bilhaq Əl-həqq-o Əl-həqq-i Əl-həqq-o Buyurməlim? Əgər vəqf etsək, bəli. Dayanasaq, bəli. bəli. Ümumil qaf hərfi, yalacaq saxlayın. Qaf hərfi qan hərflərdən də, birisi də. İnşallah bir dənə, sabah Allahın izni ilə, sabah Allahın izni ilə gətirin dəftər gələn. İki dənə mövzu keçik. İxfayla qalın hərflər. Yəni, indi ümum məlumat götürək ki, onları kesən rahat olsun. İqfəni qalan həfələr sabah edəcəyəm ki, Allahın izlə. Ümumən qaf hərfi, əgər fəthəyə ilə, damma ilə gələrsə, qalmıxlur. Qulu, qalə, ilə gəldiyi halda isə, incixlur. Və əzə qilə, olmaz. va əzə qilə, və əzə qilə. Və bu istisnalardır. 7-dənə qan hərif var ki, bunlardan biri üçü ü 3-ü. Kəsrə haldır, gəldiyi halda incə oxunur. Qaf, yox, ümumət özür. Kəsrə gələrsə qaf, ərfi. Yox, qaf özür, kəsrəli olsa qeylə. Məsələn, mənim, baxın, bu misal olaraq qeylə, bax. Qafdır, qafın hərəkəsində də kəsrə. Kəsrə gəldiyi halda, kəsrə gəldiyi halda oxunur incə, ilə. Və siz sual verə bilərsiniz ki, biz belə bir qayda götürdük. Qarın hərflər, yəni, məsələn, aynın qarada ta, pa, düzdür, sa. Bunları kəsə etdiyimiz halda bizdir yaxı, i olmur, ı olur, ı. Yəni, i ilə ının ortası. Məsələn, dün. bəli, tın, hə, məsələn, tın. Biz bunu deymirik, tın, tın, tın. Və səbəb də budur ki, qalq ғayn və xa hərfinin oxşarı yoxdur. Ona görə biz bunu dizəkir var va-i və qilələhum heç bir oxşar hərfi yoxdur və öz əsrinə qaydır və incələşir. Amma pa hərfinin incəsi var, hansı da, ən azı tı inandı. Yəni, deyəməsəm tı hərfi və Əgər biz dizəkir ki, vat-ti-ni vat-ti-ni Məsələn, vat-ti-ni də öyrətdik indir. Məsələn, Artıq mənanı dəyişdirilmiz olaraq. Və ya Vəli? Və Və hə? tur, əh. Tur və mədə qalındır, paynaq. Biz bunun incəsini şey olacaq, tur. Bu da artıq incəsini. Amma qasın oxşarı yoxdur. Qas elə bir, bir dənədir. Xa da bir dənədir. Qayn da bir dənədir. Ona görə biz deyirik ki, Rabbəmə lə tuziq. Tuziq. Tuziq tuzirni nan sax nan sax nan bəli sukunlu halda istər sukunlu halda olsun sukunlu halda olsa özündən əvvəlki hərfiə baxırsan əgər fəthə damma olsa qalın oxunur əgər kəsrlə olsa la tuzir la tuzir deyr Formasını oxunu, bir daha oxu qardaşım, 8 bir dənə qeyd var, onu da eləyək, sonra oxuyaq. Qəzmə oxunu, çünki bayanlıq kəsir hükmü gedir. Bəli, amma ki, kisir, yok, kisir, yok. Vəli, olsa. kəsir? Yox, əvvəli kəsr olsa. Kəsr bayansa, artıq kəsrə ölkümü bəli. Yəni qə hərfi özü-özündə bir incəlik götürür. Amma mütləq müt bir şekilde yok. Amma əsasın inceliği hərəkə halında olur. Hərəkə anda olur. Amma kiti məhəm əsələm deyir ki və tevasav bil haqq-i haqq-i ince haqq-i olmaz. haqq-i ince bir şekilde qiqimi təlaffüz edirik. Qayıtmaq da olar, qayıtmaq da olar. Çünki cümlə artır bu nəyə baxsan, mənaya baxırsan. Yəni, qar qarı oxuyarkən iki dənə şey verir, fikir vermək, dayandığı halda. Yə ərəbdini bilməlidir şey, mənaya görə dayansın. Siz bildiyiniz kimi Qurayın kərimi mazulanda hərəkət yox Fəthə, kəslər, damma, sukun, işarələr, cins, silər, yək, bunlar yox Ümumən Qurayın kərimdə o dayanma işarələr var, cins, silər. Bu yalnız iştihatlardır, iştihat. Və buna İbn İmam Cəzəri öz şəhərində şey, deyir ki, bu yalnız alimlərin iştihadıdır. Mənanı görə qarib dayana bilər. Əgər mənanı bilmirsə, sözün sonunda dayanır və özündən əvvəlki sözü təzdən götürərək, davam edir. Bəli nəfəs çatırsa, yəndən dayansa. Məsələn, əcəl dayansa, وَتَوَاسَو بِالْحَقِّ bəyandı təzədən həmin və təvaṣəbəl-həqqi və təvaṣəbəl-səbr deməsi düzgün çəkilməlidir. Bəli? Vədən qabaq. Vədən qabaq da bəyənməyə olarlar. nəfəs gəlməsə. Amma ümumən və Yeni bir cümlənin və ya yeni bir fikrin və ya ona uyğun olan fikrin başlanmasıdır. Ona görə vavdan başlamaq daha gözəldir. Çünki vav nədir? Və deməkdir, yəni birləşdirir. Sözü ki, oradan yəni, başlasan daha gözəl, daha xeyirli olur. Bir daha oqla qardaş. İlləllərinə əməru və amilu Və amilu, və amilu, lə, lə, və amilu, və amilu Bilhəqq. Bilhəqq. Aha. Qatələ qalın biz sabır. İncədir, qalındır? Qalındır. Nəyə görə? Özü-özü ində incədir. Amma sükun olduğu üçün artıq kəsən hükumə gedir və özündən olan hərfin hərəkəsinə baxaraq qalın bir formada oxunur. E, qardaşlar, inşallah suraları əzbərləyim soruşacam Sura bir dəfə də oxuyaq 2 dəfə 3 dəfə oxuyaq düzgün formada əzbərləyək əuzubillahi minash shaytanir racim əuzubillahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا İlləl-ləzīnə əmenu və aminu s-salihəti və tevəsəv bil-haqqə və tevəsəv bil-səbər. İlləl-ləzīnə əmenu və aminu s-salihəti və tevəsəv Allah razı olsun arkadaşlar, suralar ezberdir. Yəndirəm, suralar ezberdir. Hədəs soruşa bilərəm. bilərəm hamsin inşallah və dem oxuduğumuz surələr əzvärdir və subhanaka allahumma bihamdik neshədu an la ilaha illa